na 7 uur 19 uur Suid-Afrikaanse tyd en as jy pas ingeskakel het, dan kan ek jou gerustel, jy is by die rechte plek jy is by Net Radio SA Net Radio SA in ons program hierdie tyd op een vrijdagavond oor Denking spraat bykie oor bepaalde aspekte van Godse woord dit wat die Heere op my hart druk omdat ek totaal en al van hom afhankelijk is om te weet wat hy wil sê vraag ook dat jy vir my sal word dat ek net onder die leiding van Godse geest sal optree net dit wat hy in gedagte het Dit net hy wat weet wie luister, so elkeen van julle wat ingeskakel het Baie, baie, baie welkom Ek hoop jy kan ontspan Ek hoop vir jou moendlik dat jy kan sit Misschien dat ek jy voet een beetje oplig Net rustig wees, hare losmaak, ontspan En ek hoop my stem is ook van so aard dat het ontspannend op jou inwer Oudergewoonte probeer ek om in een paar geskillende talen net hallo te sê, dus al net hallo in die Russische taal Privet, Strafutja en in die Duitsse taal abend Hebreeuws Shalom Griekstaal kalimera En dan in verskye ander tale Sal ons kan uitmaak as iemand sê Hallo, hi, hi En in ons eie Suid-Afrika Afrikaanse taal Goeie naand Koop jy Voel daarom Jy is gegroet As ek dan ook sê Bonjour Bonjour en Domella in Noord-Situ en Chau in die Italiaanse taal. Ek hoop jy kan ontspan en rustig wees op die opsoe plek en in soe situasie, want alle mense het nie die voorrecht om sommer net te gaan sit en net te luister en te ontspan. Dat is baie mense wat hierdie tyd van die aand baie baie bezig is, baie goed moet doen, my verantwoordigere en verplichtinge wat nagekommend word en ek het groot begrip daarvoor so as jy dalk iemand is wat met randraf en sommer net so per jou slim wat jy dalk by jou dra en oorfone aan het dan mag dit dan ook dan vir jou rustig uitgeet terwijl jy bezig is om al die verplichtinge na te kom Hier is die tyd van oordenking en mens moet dit eindelijk uitkoop, mens moet dit beplan, want as ek Godse woord recht verstaan, dan gebruik hy soe tyd om in ons te werk, eeuwigheidswerk te doen, dit wat tot in alle eeuwigheid gaan bly staan. God is lief vir ons en hy gee rechtig om vir elk van ons hy het sy lewe vir ons afgeleid maar as een mens die tyd en die geleentheid het om die woord van God nou te bestudeer van kant tot kant rechtig te bestudeer dan sal jy achterkom God gee geweldig om vir ons hy is jammer vir ons Ek het een tyd vir iemand daar in Israël so op een toerwans was op kaartje geskryf Amira. Reware Walaga En dit so in die Hebraeus geskryf en die persoon het toegeneem Daar in die restaurant waar ons gesit het waar ek het geskryf het En vir een van die keldners daar gevra wat dit beteken En die persoon het toe nou, ek het nou persoon het vertaling gesê, I feel very, very sorry for you. Nou dit is die woord ragam wat ons in die Hebraeus het in wat in Grieks vertaal word met agapao, wat die werkwoord nou is en dan is verstandig genaam woord agape. In sommige mense sê agapai, maak nou nie rechtig saak jy, het is nie een eikklank daar, agapai daar, is een eikklank Maar dis wat die persoon nou daar in die Hebraeuse taal vertaal het, I feel very, very sorry for you En tis en tyd, sou ons dit in die Bijbel vertaal met dat God ons baie lief het Maar u sien, dit is een speciale soort van liefde Wat God het is een omgee liefde Dit is vir die reden dat die persoon Dit vertale dat iemand voel jammer vir jou Maar dit is eindelijk rechtig dit wat God vir ons voel Hy is jammer vir ons Omdat ons ons in een baie baie ellendige, beklaanswaardige soort van situasie bevind, as gevolg van die zondeval. Jy is net vandag vir studenten verduidelik by voorbeeld die leer van die gereformeerde stroom van theologie. En daar is drie spesifieke punte in die leer van die gereformeerde theologie. Drie groot leerstukke en die eerste leerstuk handel oor die geweldige invloed van die sonde. Die sonde val en dis die gevolglike sonde wat ons allemaal erf wat dit op die mens uitoefen, daar die effect, die gevolg daarvan, van die sonde val, is die een groot leerstuk in die gereformeerde theologie. Die tweede groot leerstuk handel oor die groot genade van God, dit wil sê, nou teenoor hierdie groot effect van die sonde en die sondeval. Die reaksie dus van Godse kant af as gevolg van die sondeval is hierdie groot, groot genade van God. Omdat God vir ons jammer is. As iemand dalk nou, sy so in een ongeluk betrokken was en jy weet daarvan en jy sien dalk die gevolge van die geweldige skade wat daar dalk mag wees aan die motor of wat er voertuig nou dan ook al daarby betrokken was en jy sien dalk die skade aan die persoon self dan kan dit ons dan nie anders wees as dat jy jammer sal voel Daar die persoon of persoon Wat daarby betrokken is dus Iemand daar sien le En jy kan sien Dat die persoon in pijn is En jy sien die skade en so meer en so meer Later hoor jy dat Meer van die skade Sien dan maar die motor was dan nie versikker nie En die persoon moet dit nou self Al die kostes draag So God weet van die sondeval en die effect wat het op ons het en dan nog die God van hierdie wereld waarvan Paulus vir ons skryf in 2 Korintheus 4 vers 4 hy sê as ons evangelie nog bedek is is dit bedek in die wat verlore gaan, namelijk die ongeloofig is, en wie die God van hierdie wereld, dat die God van hierdie wereld is die duivel, en wie die God van hierdie wereld die sinne verblind, so die verlichting van die evangelie, van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie zou skyn nie, sien daar, God weet hiervan, weet van, sondeval en die effect van die sondeval wat het op ons het en dan die reddingswerk wat daarmee gepaard van Christus sy geboorte sy leiding sy sterven aan die kruis feit dat begraven is dat hy opgestaan het en sit aan die rechterhand van die vader waar hy vir ons intree dis die groot groot genade die die tweede leerstuk in die gereformeerde theologie en dan die derde en laaste leerstuk gaan oor die dankbaarheid van die mens die mens wat sy dankbaarheid teen oor God bewys wat God aan bid wat Alles wat hy doen gaan uit dankbaarheid teen God So, kom het ek nou vir jy die drie leestukke genoem Dit gaan oor die feit dat God vir ons omgee Die woord Ragham dan hoe ons dit ook al wil vertaal Dat God ons lief is En dat Daar baie meer draagwaite aan soe woord is as om net te sê dat God vir ons lief is Want mense kan ook vir jou sê dat hulle vir jou lief is En dan doen hulle nou nie dit wat God vir jou doen nie. Dat God soe liefde is onvoorwaardig Dat is nou strings attached En hou aan om vir jou lief te wees En sy liefde oorstroom en oorspoel jou maar net voordierend Omdat dit die aard van Godse persoonlijkheid is Om voordierend Vir jou te gee En te gee en te gee of jy dit nou waardeer of nie Hy hou maar aan om dit te doen Iemand moet dit een tyd so probeer verduidelik so om te sê, as jy by een appelboom staan, wat nou val appels is, jy oortrek van mooie rooi appels. En iemand staan nou by die boom en jy stamp die boom, jy slaan om, jy skut om. Al wat die boom dan gaan doen, is om appels af te gooi want dit is wat die appelboom veronderstel is om te doen is om appels te produceer is ook om dit die appelboom is, en wat jy ook al aan om doen dan gaan die boomer net appels geel dit is God in sy soort liefde wat hy vir ons het. Dis oorheersend hier die genade, barmhartigheid, jammerde vir ons. Dit stroom die heeltyd van sy troon van genade, dus hoe ons dit die genade troon noem. Of die oomblik is daar die troon van God, die genade troon. As ek en jy God nader, dan is daar genade wat hy vir ons kan bewys, totdat daar die troon nie meer die genadetroon is nie, maar een plek van oordeel. in dis ook om die woord van God en sy raadsplan aan alle mense wil probeer verkondig, want ons weet hoe mense elke dag sterf statistieke wat ons het en waarop jy kan staat maak, as ek het nou vir jou geef is dat daar er 107 mense op die aarde per minuut sterf in elke uur so 6390 in elke dag 153.000 en elke jaar 56 miljoen nie kom ons blieb maar by die per minuut van 107 107 mense per minuut soos wat die sekonde weiser tik om die oorloos vanaf die 12 totdat hy weer daar by die twaalf kom, die sekonde wijzer, dan het daar eenhonderd en mense gesterf. En as daar die persoon Jezus nie aangeneem het, as sy of haar persoonlijke verlosser en zaligmaker nie, dit wil sy God sy boei, aanvaard het nie, sy reddingsplant, Dan is jy verloore En dis tot in alle eeuwigheid En dit kan nooit omgekeer word nie. Daarom gemoete mens Sekerlik Elke keer wanneer jy Iemand ontmoet As jou vee gekruis word Met iemand vind Moet die mens aandag gee aan die persoon en die heel eerste soort van aandag sal moet sekerlik wees of die persoon Jezus ken. weet, is moeilik, is nie altyd makklik om dit te doen nie om die gesprek in daar die richting te kanaliseer nie maar die geest van die Heere is getrou mens moet net jyself ondersoek hoe kom jy dalk nie vir iemand wil vraan nie as dit is omdat jy skaam is, dan het ek vir jou baie slecht tenies, as jy kind van God is. dan sê die Heere, as jy jou vir my skaam, die skipper van die jimmel en aarde, en wat my barmhartigheid elke oomblik en elke sekund, elke breek jy van een sekund aan jou bewys, as jy skaam is vir my, Dat gaan ek maar een dag skam vir jou So ons het maar met daar die Daar die soort van keus Die verhouding wat ons met God het Is dit van so aard dat ek nie bang is Of is Ek moet nie wat bang wees vir die feit Dat iemand verloor gaan en dan vandaar die geleendheid gebruik maak. Nou, so ek sê, ek weet, dit is nie makkelijk nie, sommige mense is laat nie geïnteresseerd nie, en sal uh, so'n so gesprek meer beëindig. Nou, dit kan nie, dit sal nooit tegen jou gehou word nie, God weet daarvan. Jezus het ook gepraat, toe hy hier op die aarde was, het hy met die joden gepraat en vir hulle gesê, Julle het die profete wat ek na julle toe gestuur het doodgemaak En as hy nou gesê het julle Dan het hy bedoel Hulle en hulle voorvaders En hulle voorvaders En voorvaders en so meer Want vir honderde jare Baie, baie, baie honderde jare Het God profete geroep en hulle gestuur het ons plaas Abraham so omtrent 1.700 voor Christus omtrent in daar die tyd en daarna het God begin om profete te roep om met mense te praat om die mense hier op die aarde te praat. Ons plaas David, koning David, omtrent so duisend voor Christus. Toe was daar al profete, wat gepraat het. En naom was daar baie, baie, baie profete. Al die profetiese boeken wat ons het. En Heer Jezus het Jerusalem kwalik geneemd dat hulle nie na die profete geluister het nie, want God het keer op keer mense gesteer, profete geroep, profete toegerus, profete een boodskap gegeen om aan die volk oor te draag van sy barmhartigheid en van sy liefde. En daarom bly dit net vir my ook a vorig om dit met jou te doen om vir jou daar die Boodskap oor te dra Maar is Baie meer as net Net dit daar is Die volleinding Van alles Ons weet mis nou Die skrif begin in genesis En die menskeping En hoe alles daar In die skrikere sin in die gestort het Die jylle Opvoeding wat God daarmee begin het met Adam en Eva het daar geval en soos wat die jare angestap het het God begin met sy reddingsplan sy raadsplan God skenk omtrent al sy tyd aan die mens en sy verloore toestand en om die mens te help om weer met God versoen te raak en sy leven so in te om een dag sy schepper te ontmoet, soos wat die Heere dit in Amos ook verduidelik het vir die profeet, om vir dit te sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israël. Maar dat is nie net, Israël is elke mens. Ek en jy moet ons gereed maak, daarvoor nou, hoe sal ons ons gereed maak as iemand ons nou nie inlig nie en om daar die rede is ons dankbaar dat ons hier die radio tot ons beskikking het uit hier die golwe van die internet radio gaan door oor Suid-Afrika enige mens, enige plek in Suid-Afrika kan nou luister kan nou inskakel Maar dis jy net in Zuid-Afrika nie As jy so opkyk op die wereldkaart Die hele Noord-Afrika En jy kyk nog verder In die richting van Sien en maar En jy kyk nog verder En jy kyk in die richting van Rusland En ons iemand wat ek daar ken wat gereeld inskakel mense in Arabië, daar in Dubai Abu Dhabi mense kan rechtig omtrent van enige plek af inskakel om direct te luister, as die mense recht uit op die kaart binnen hierdie bepaalde tijdzone nou kyk maar na die tyd kan iemand ook nog luister en by die webwerf net ingaan en gaan kyk na potgooi en al die programme wat uitgesaad is daar beskikbaar. Maar vir iemand om nou gereeld in te skakel en jy ken een persoon en jy kan iemand bekendstel dan wil ek graag jy weet, voortgan en voortbordier God in sy reddingsplan en dat God werk met een plan en nie net met een plan nie, maar het ook een kalender waarmee hy werk en uit vaste tye vaste afsprake as jy in jou bybel so kyk en prediker en die derde hoofdstuk van prediker staan daar Alles het sy bepaalde uur, nou daar die woord daar, so daar die bepaalde uur, sy woord wat hier uitgeen is, is uitkom waar God begin het met die skipping en die zon, die maan en die sterre en het gemaakt. En ek gaan nou daar vir jou lees, dat jy het zien, as selfde woord wat daar gebruikt word, hier bepaalde uur is. Is, is, is soos die afspraak wat God het, met alles in sy raadsplan. So alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder hemel is daar een tyd. God werk met tyd. Dis ook om God self die maande daar gestel het en met die volk Israel afsprake gereel het en vir hulle geset op hierdie specifieke maand op daardie dag moet julle dit en dit doen, want dit is een afspraak nou dit is net as een mens iemand baie ernstig opneem dat jy met iemand een afspraak sal maak en dat jy nou die afspraak sal nakom as iemand nou vir jou een e-post stuur of vir WhatsApp Of wat een ander manier van communicatie En afspraak met jou reel En jy neem die persoon ernstig op Dan sal jy ons nou reageer Ek ek nou so oproep gekry So een whatsapp wat iemand vir my gestuur het En die afspraak gereel het vir Die achttiende van hierdie maand Ek is nou nie meer helemaal seker van die tyd nie Maar ek moes gaan kyk in my dagboek, of dit in orde so is, en ook kyk, want gesien, dit is donderdag, en ek saai nie op donderdag uit nie, so, dit was dan in orde vir my, om daar die persoon nou te sien, en ek het die persoon nou, sikker so half uur gelede laat weet, dat dit is in orde, nou, hoe kom ek dit nou net vir jou sê, is, God neem ons baie ernstig op, Ons situasie waarin ons onszelf bevind En God doen baie moeite Om vir ons in te lig En dis hoe so kom hy Door die eeuw jyn profete gestuur het En Die profete allemaal sê dit ook sê God doen niks Voor hy dit nie eerst wat hy wil doen aan sy diensknechte die profete bekendgemaak het En so God lig ons in Sal jy onthoud toe die wijse manne daar in Jerusalem aangekom het, toe Jezus geboor is in Bethlehem en hulle navraag gedoen het, slabe Herodes, koning Herodes aangekom het. Toe Herodes nou nie geweet nie, want hy is eindelijk nie jood nie, was nie jood nie. Hy was die koning van die joode, maar hy was daar ingesmokkel. Ingesmokkel door die vijand. Hoe kom Jezus na omverwijs het as een jakals? Maar hoe dit ook al sê, Herodes het het haar hartig geneem, Toen hier die wijse manne nou kon soek na die koning van die jode, Want hy het omkend gestaan, Herodes was die koning van die jode. Soos daar nog een koning gebore moes worden, moes het nou uit sy huis uitgebore gewees. Die opvolger van sy troon. Myne weet, hy weet, hy is nie nou iemand geboor as die koning van die jorde nie. Maar hy kon in die ergens van hierdie mens gesê, hierdie wijse manne. Daarom het hy die joodse geleerders geroep en by julle navraag gedoen of hulle gevraag had, is daar iets in julle bybel geskryf as ek die woord kan gebruik? oor die geboorte van een koning? En sê, ja. Sê, waar sal hy geboore word? Bethlehem. Sien, God licht ons in. Dis nie dat mense dit nou nie geweet het nie, maar dat hulle nie gereed was daarvoor nie. Dis een feit. Want dit was vir hulle nie. Dit was vir hulle amper skok Die reaksie to die wijze wat dit aangekondig het, sê die jylle, die jylle, Jerusalem was ontsteld. Nou ek is nie jylle seker oor hoe hom ontsteld was nie, maar ek kan raai. As die mens nie gereed is nie, kom ons sê nou maar nou net, dat jy verneem. Dat Jezus nou net gekom het en sy kerk weggeneem het Gaan jy ontsteld wees As jy achtergeblei het Ek is, ek is oortuigd daarvan As jy een gelovige mens is wat gehoor het al In een kerk was en gehoor het van soeet Dan sal dit in jou denken achterblei in jou geheel En as dit dan so gebeur, dan sal jou geëer jou ondersteuning vir jou help en vir jou sê, ja, jy het van soeits gehoor al. Maar nou tot die ontsteltenis achterkom, jy achtergeblij het. Kerk is weg, dit nie meer jy nie. Dit hoe die ontsteltenis dan van Jerusalem verduidelik kan word, is omdat hulle was nie gereed, vir die geboorte van die koning nie? het wel die inlichting gehad uit die bybel maar self persoonlik was dit daar nie daarvoor gereed nie. en God wil nie dat die dinge ons so skielik moet oorval nie, dis ook daar in Godse woord angeteken staan en jy sal dit Nou onthou want God gaan jou help om dat te onthou Door die inwerking van die heilige geest Dat in prediker 3 vers 1 staan Daar alles het sy bepaalde uur En vir elke saak onder die jimmel is daar een tyd Nou as jy na genus is gaan Hier na die skipping waar God bezig is om die jimmel en die aarde te maak, en die son en die maan, dan staan daar in vers 14, en ek gaan nou daar die vers jou lees, en God het gesê, laat daar lichte wees aan die uitspansel van die jimmel, om scheiding te maak tussen dag en nacht, en laat hulle dien as teken vir sowel ver vaste tye, nou dis hier die selwe woord dat ek nou nou vir jou daar in prediker gewaas het, dat hulle dien as teken sowel ver vaste tye, dis afsprake, wat God met ons het, het is hy dit feest te het ook, hier die selwe woord ek nou nou vir jou in Leviticus 23 gaan lees, sal jy sien, God het feeste ingestel, en dis hierdie vaste afsprake, wat God het, vaste tijde, so ons dit kan herdenk, dat ons dit kan vier as feeste, en dit is hoe God het in gedachte gehoed, want feeste, is seker iets wat mense wil onthou, is daar is sekere feest is, as ons die begrip feest dan net wegverstaan, kom ons noem nou die woord kersfeest. Het is een feesttyd, en allemaal weet van dit, allemaal weet op jylle aarde, weet van kersfeest, en hulle weet van feestveer, en van die feesttyd, en amal is in een ander soort van gemoedstemming in daar die tyd, feesttyd. Daarom word daar feeste gehou in baie lande, baie plekke, ook hier in Zuid-Afrika is daar feeste, en net die woord feest, plaas een mens in een bepaalde soort van een gemoedstemming om blij te wees, opgewonne te wees, as iemand sê nou maar, een trouwe by gewoon het, of een of ander onthaal, was daar geleentheid, en hulle vraag vir die persoon nou, hoe het jy die geleentheid ondervind, en iemand sê, man, dit was een feest, dan weet jy precies, wat die persoon bedoel. Sê, dat jy hoef te raai daar oor nie, Iemand sê, man, dit was een feest Of Daar was een maaltijd gewees En iemand het Baie aandacht aan gegeen Om dit Lekker voor te berei Dat het mooi lyk Dat het lekker smaak En dat die atmosfeer Rondom die tafel Een bepaalde atmosfeer moet wees En iemand sê, jocht, man, dit was nou Een feest Dan weet ons wat iemand daarbij bedoel. Nou God het feeste ingestel, en in Leviticus 23, het God het, so, laat aanteken, geherde die die Heere met Moosjes gesprek en gesê, spreek met die kinders van Israel, en sê vir hulle, die feeststuie van die Heere, wat julle moet uitroep, as heilige, samenkomste, dit is my, feeste, nou mense as God sê, dat het sy feeste is, en dat hy wil hee jy moet daar die tyd feest veer dan zekerlik verwacht God dit van ons en ek kan jou verzeker, die, die joodse gemeenskap, die daar die feeste getrouw nagekom doen het nog steeds probleem net met die jode is dat hulle nooit gesien het dat al hier die feeste in Jezus in vervulling gaan het so hulle het nooit die feest gefeer nie en hulle feer dit tot vandag toe nog nie met die selfde oorgave as wat ek en jy dit doen wanneer ons bijvoorbeeld die paasfeest feer en hulle die paas ga het, mense het hulle nie die selfde nie Daar is nie by hulle die wonder van Jezus en sy genade en dat hy as die lam van God geslag is en dat ons zonde weggeneem is, dat die skuldbrief tegen ons uitgewis is. Hulle weet het nie. Ek kan nie daar diezelfde feest gaan met ons vee, en hulle het ook nog altijd die pas gaan. As jy die woord ergens nou wil neerskryf of probeer onthou die woord Seider, S-E-D-E-R, -E -E Seider, so spreek hulle dit uit. Dis hulle pasga, dis wat hulle dit noem, en hulle gaan deur daar hele maaltijd soos wat Jezus dit deurgegaan het, omdat Jezus het daar die aand, toe hy saam met sy disciples die pasga gevier het, was dit hierdie volledige maaltijd wat hulle vandag nog in Israël hou. En jy is bevoorrig as jy misschien so iets zou kon bijwoon, die syder, waar allemaal teenwoordig is die pasga. En toe die einde van die pasga, het Jezus die brood gebreek en, en die wijn as een aparte instelling begin maak, nieuwe betekenis daar aan wat ons die nachtmaal noem. En jy sal hulle daar sien, Waar die instelling wat Jesus het ingestel het Daar staan die laaste pascha Heilige nachtmal Die laaste pascha En vandaar af Voor die kerk is dit Noem ons dit die nachtmal En jy moet maar bykie kyk na die woord Nachtmal Avondmal Wat betekent dit? Dit beteken is iets wat jy in die aand moet doen. Ek het toch nou nie een aand eten in die ochend hou nie. Nou so het ons al helemaal die mekaar geraak, omdat ons nie mooi die bybel lees nie, en ons hou nie by hier die voorschrifte nie. As die Heere sê, tegens moet dit gedoen word, mense, dan kan jy dit ons dit toch nie in die ochend doen nie. Ons noem het dan die nachtmal denk maar bykie daaran want as baie van die dinge wat ons ongelukkig verkeerd geleerd word en nie rechtgestel word en dis wat ek sal probeer is om terechtstellende aks te kyk wat daar in kan slaag om sekere goed wat jy verkeerd aangeleerd het recht te leer het is soos iemand wat tennis speel mens met een raket. Op een specifieke manier vasthou Om dit optimaal te kan gebruik Nou as jy geleer het En nou speel jy 11 jare En jy, jy raket gekeerd vast Maar jy is baie goed Jy het die hele klomp talent En jy vorder baie ver En iemand jy dat dop hou, Iemand wat nou daar die kennis het En sien maar en as ek hierdie persoon net kan leren om die raket heel re, helemaal recht vast te hou, dan gaan die persoon baie, baie beter speel. Maar dit beteken, jy moet die persoon nou eindelijk van vooraf leer speel, want as jy geleerde die hele om die raket jare op een specifieke manier vast te hou, en jy moet al nou anders vast hou, dan gaan jou hele spel omtrent van vooraf moet begin, En baie mense gaan nou nie daarvoor kansen nie, om dit te doen nie. En is maar wat ek, ek en jy moet leer, is om nieuwe wijn in nieuwe wijn zakke te gooi. Nieuwe informatie het een vernieuwe denke nodig. Denke wat vernieuwe is, wat niet is ontvankelijk is vir die nieuwe wijn zakke. Anders kan dit nie werk nee. Mens moet leergierig wees Je moet een leerbare geest hee Net soos ek moet het ook hee Ek moet ook by jou kan leer Sê so met my praat Communikeer sekere dinge wat jy verstaan God aan jou openbare teelgewees het Wat jy dier dier ondervinding moes geleer het Ek bitter graag by jou geleer leerbare gees hee vernieuwe in die denke dier die nieuwe wijn so die heren die vaste tuie afsprake en in die vijfde vers sê die, sê die heren hy sê in die eerste maand Op die 14 veertiende van die maand Tegen die aand Is die pascha Van die Heere Sien, sien is een voorschrift Dit wat God self gesê het Mens kan dit nie verander nie Je kan dit nou op een ander dag doen nie Die Heere sê dan nou wat die dag wat Het moet wees, hy sê die eerste maand Nou weet ons Wat die eerste maand is Dit was die maand toe die volk van God uit Egypte uitgetrek het en die Heere hierdie pas gaan aangestel het in Exodus 11.12. Daar word het precies so geskryf dat hoe dit alles begin het op die 14e van die maand. En op die 10e van die maand moet die lammekie geneem word. Nou, ons kan dit ons dan nie verander nie. Op die eerste maand, wat die maand Nisan is, en jy sal nou sien, as jy gaan kyk na die kalender, kyk na die joodse kalender, kyk na die bybelse kalender, dan sê jy nou sien, daar is so'n maand, wat die maand Nisan genoem word, het ook een ander naam, die naam Aviv, A-B-I-B, -B, wat verkeerd is, want ek sê a v i v a -Weef. is die maand. Die maand Nislam, en op die 14 veertiende van die maand is hier die feest en die pasga die, die lammekie wat geslag moet word, teen die aand, en dis precies hoe dit in Jezus' lewe afgespeel het. Hy is teen die aand, is hy geslag. Op die 14 veertiende Van die maand Nisam Die sê is vaste Afsprake wat God Met ons het en Ek hoop ek kan met hierdie Hierdie inleidende Gesels oor Eindelijk die bruid Van die Heer Jezus waar ons moet uitkom Maar hierdie is alreeds Daar die eerste tree wat ons moet gee om te besef, God werk met een plan. God werk met een kalender. God wil ook nie, ons moet in die duisternis daar oorwees nie. Die duidel wil, want die duisternis kom nie van God af nie. Mens moet dit weet en jy moet waardering daarvoor hee, Nou die duisternis nie van God afkom nie In hom is daar geen duisternis nie Dit is wat Godse woord vir ons sê In hom is daar geen Maar soos in geen duisternis nie God is lig Duisternis kom nie van God af nie God se lig wil hy, hy moet op ons skyn en ons verlig sodat ons kan verstaan. Maar by God self is daar geen duisternis nie. Die duivel wil meng in die duisternis. Ou God nie. Daar is daar 'n boek soos die boek Openbaring wat 'n openbaring is sodat ons kan kyk tot aan die reg einde van alles en sien wat gaan gebeur. Omdat God ons nie in die duisternis wil hou nie. Maar ons moet met God en met sy kalender rekening hou. Moet kyk hoe God werk. Moet kyk na hulle futikus. Jy moet eintlik ook 'n bietjie jy self tyd maak, net daar die hoofstukke, of net die een hoofstuk, Leviticus 23, net doorlees, dat dit nou nie vir jou nieuwe informatie sal wees, nie. Kijk na die feesttij, kijk na hier die eerste maand, die 14 veertiende van die maand, en die einde, en die aand is die pasga, van die Heere, en so was dit Jezus was die paslam paaslam hy is vir ons geslag die veertiende van die maand Nisan en op die vijftiende dag van hierdie maand is die feest van die ongesuurde brode van die Heere wat jy ongesuurde brood moet eet vir 7 dagen lang alle soort van sierdeeg moet uitgehaal word dit en daar mag nie sierdeeg in so huis wees nie dit word absoluut totaal en al verweider en verdeerhede gebruik Paulus hier die gedeelte wanneer hy sê kom laat ons die ou sierdeeg uithaal want ons paaslam is ook vir ons geslag Jy sien hoe Paulus met dit rekening hou Met hierdie voorskrifte Soos dit hier staan En dan gaan dit voort met die verskillende Feeste waarna ons gaan kyk Want die eerste drie feeste Het al klaar in Jezus In vervulling gegaan Daar die paansfeest Feest van die ongesuurde brode En dan Die eerste Lingefeest First fruits Die eerste linge, die feest van die eerste linge Wat op daar die volgende dag Na die Die sabbadag geveer moes word dat dit beteken recht op die spesifieke dag die dag waarop die Heer Jezus uit die dood uit opgestaan het was hy die eerste lang, die eerste een, al was daar al mense wat hy kon opstaan by die kruisiging alreeds toe die aardbeving die aarde getref het as gevolg van die uitwerking van dit wat daar plaasgevind het graf te oopgegaan maar hulle moes wacht eerst totdat Jezus opgestaan het want hy is die eerste lang precies op die dag soos dit hiervoor geskryf is en dan is daar een voorschrift van daar die dag af 50 dae wat getel moet word en die joorde doen het tot vandag getel nog elke dag die 50 dae En dis die woord Pentekost 50 Pentekost 50 da daarna is die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind in Jerusalem. Nou hierdie is die eerste drie feeste, die volgende fees is die fees van trompet en nou hoekom sal al hierdie goed nie in vervulling gaan nie? Daar's geen rede en die Heere wil nie hee, dat hierdie dag, hierdie volgende fees wat in Jezus in vervulling moet gaan, ons moet oorval nie. Dat ons nie gereed gaan wees daarvoor nie. En dis die rede, hoe kom ek met u begin praat, oor die feeste, want as, klomp die ander onderwerpe, wat ek nou al genoem het, wat ek ook net so vanaf gaan noem, want ons gaan kyk, ons gaan kyk na die opstanding, en die dood, die metamorfose wat ek en jy moet ondergaan, Want ons moet ook verander word Dan die werk van God wat in ons gees en in ons siel en aan ons lichaam gedoen word Omdat die weibel sê ons moet gees en siel en lichaam onberispelijk bevind word By die wederkomst van ons Heer Jezus en dit wil ek aan jou verduidelik Die verband tussen die mens is sy kromosome en die aminosiere waaruit ons gemaakt word en die 23 hebreeuwse letters van die alfabet. Die 23 pare kromosome, die 23 aminosiere en die 23 letters van die alfabet. Want dit is hoe God skep, hy skep ter sy woord. En dat jy die verband kan sien hier in ons lichaam wat hier in die gang is. Dan die wetenskap wat staan as Cymetics, wat ontwikkel is dier een oornees en keelspecialist, om hy een studie begin maak het van klank, omdat hy geïnteresseerd was in die mense oor wat werk met, wat reageer op klank. En die wonder geskien van wat klank alles kan doen, dit wat ek aan jou ook gaan probeer verduidelik so dat ons kan begryp hoe kom Paulus in Romeine 10 praat van die feit dat geloof kom door gehoor en die mense gehoor werk door klank wat die na jou oor drom toe gaan en door die middel oor beweeg tot aan jou brein en so meer. Dan een begrip soos de Mozart effect wat een mens kan vergelijk met chant muziek ook kan te leer muziek, chant, chant muziek en die tekst van die bybel wat getchaand word, as jy in Jerusalem kom, en jy kom by een joodse school, waar studenten leer om die bybel te lees, hulle lees dit en hulle tchaand dit, want daar is muziek note, en vir die reden, omdat dit ooreenkom met hierdie Mozart effect en chant. en dan lichtpartikels waarna ons gaan kyk, omdat ons, jylle lichaam verricht gaan word, ons gaan skyn, ons het het nou al geseen hoe het moest is, het begin skyn soos die son, sy so het geseen uh, met Jezus op die werk van verheerliking, sy gezicht het, het hele gedante daarvoor hulle begin verander en ek en jy gaan ook een verheerlikte lichaam kry, net soos wat Stefan is ook toe gestenig is van gedaante verander het en begin skyn het soos die son en mense moet nie daar die geleentheid uh, laat voorbij gaan want maak dit as dit jou nou interesse om meer hiervan te weet maak vir jou die afspraak kovietijd uit en luister want jy maak saak vir God het matters to him en bij adieu en daarmee gaan ek afsluit, sê ek salom totdat ek jou dan weer saterdag 7.30 uur sien hier die, vir hierdie bepaalde oordenking. En ek gee om vir jou, lief vir jou, met die liefde van die Heer Jezus. God is lief vir jou. Jy maak saak. En daarmee groet ek. Shalom. of stars to see above, although the sun, the moon, and the stars are in His face, however well can be just by a whispered prayer. Yes, it can. It matters.